vai embora, o mandador. Vai lá tu quiseres, vai lá tu quiseres, vai lá como tu quiseres. Como tu quiseres pois que a caia o chão, pois eu sei que a caia o chão. Eu não quero que tu queres, eu não quero que tu queres, eu não quero que tu queres. Eu sou de outra condição, eu sou de outra condição.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 Faz lá como tu quiseres Faz como tu quiseres Faz lá como tu quiseres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 Baila como tu quiseres, Baila como tu quiseres, Baila como tu quiseres, Folle a ser que caia ao a ser que... Baixamos a peça de Fausto. Uns vão ben e outros vão. A verdade é, é a verdade, no? Que é? É, pois é antiga esta peza, pero suficie, suficientemente importante actualizada, para para actualizada, suficientemente importante un barbén e outro bomba Vamos a falar agora con noso correspondente eh Viaxeiro. Viaxeiro, eh, documentalista, eh, grande. Bueno. Vamos alá. Xoán Arco da Vella, boa tarde, Xoán. Boa tarde. Estavo dendo <coughs> eh está escrito na canción, ¿no? Sí. de de, de ¿no? eh, eh, eh, está pensando, ¿no? e a, a veces ves pezas aquí y allá, eh es tipo no volúshinos nada, pero a veces ves viñetas ¿no? sí. eh, de feitas incluso alguna fai eh fe mm. raro a problemática da sociedade ou é que vamos moi lentos nós ou as, os problemas eh, siguen aí eh, ou, ou desaparecen e volven a aparecer eh si sí. Portugal os fande e outros malos e, e non só hai que hai que, tra... vamos... é... que... que... É... É... que transmitirlo para Galicia que tamén é uns babben e outros malos e mal. en España sí. tamén na España tamén sí. Sí, sí, coita sí eh teño contacto bueno, xa xa faremos <coughs> con un con, con un adegueiro que eh, además ten o teu apellido Arco da Vella. Ah, Sei que é? Eso é eh el adio Arco da Vella. Eso é, eso é. Bueno, pues, ya, a, o Arco da Vella. E además ¿sí? é poeta. A vos sabía. Eh, poeta, si sí, sí, pois, xa temos ah. pensado eh, unha pequena conversa con el. Entonces eu eu quedei sorprendido cando resulta que o seu o seu viño vaise a degustar hoxe concretamente nunha nunha zona alí en en Galicia, me parece que se que, que ti coñeces ou que te, te veches por alí, que que eh, perto de da frontera con Portugal. Si, sí, sí. eh, sabes. Bueno, sí. despois despois comentó Checale, pero bueno, eh, eh. Ahí eh, eh, eh, eh, eh, conocí también a Martin Cox, ¿Ah? eh, un, un escocés que se afincó ahí, que también... Eh, se dedica a promocionar para pa a xente de fara inglesa, de guía, creo que tamén fixe unha pequena vega, e xa é en Leiro, mm -hmm. eh, iba a dicir, eh, en Rivadavia, no, no, xa é en me parece que é onde está a bodega de, de Eladio, o, o Arco Vella. Sí, sí. Señor, ahí, el, el, el de Avella, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, pertenece. Me parece que veade é concello mesmo, é esta, o, o, o carón de de Ribadavia. Sí, sí. é a salir de Ribadavia sí. hacia O Carballiño e li contas camas hai un cartel de Lina na grande, de sí. eh, marcado, no, bueno, grande, no Cruz, a Vega o Eladio Arco da Vega. é un día tai por aí, non sei por que razón cunha xente da foto, eh li eh, se tomou un viño Por o organizador de la zona é tamén unhas empanadas no? E os divinos non son moi entendido Saber sabía ben Baixaba ben Pero o que si sí, teño recordo da campanada ou empanadeiro que fixa aquelas empanadas debe de ser un artistazo de medo porque a empanada me quedou un recuerdo fantástico sí, de, sí. Do, do Boas que estaba. ¿no? Pois pues pues mira, sí. eu, claro, dixen xesu so porque me quedou sorprendido ademais, hoxe concretamente ali na Arca da Noé que, que está, sí. está nesa ne, ne, zona que xe dixen pertinho de, sí. da, da fronteira de Portugal hoxe sí. precisamente fan fan un acto e entón está acompañado, vai, música e poesía e tal, e, e acompaña ese acto a, a a adega do Arco da Bella unha máis que quería é unha curiosidade que te ponho en... sí, señal, sí, sí é, é, tenemos, pe, tenemos pensado falar con o Eladio a ver, a ver se si somos capaces vale, eh... pois nada, eu agora douche paso a túa crónica que é importante, non? sí, sí, bueno é importante, é, é... Espero que sexa sorprendente. É o primeiro que temos que facer, veña. É, xa, alguma conta vez, eh, eu sempre digo, non vou por carretera sempre, por aquí non fú nunca, non me preocupa de que este mellor, peor, que se tarde unha hora máis, unha hora menos, non? Entón, eh, un pouco para pa, pa ir recorrendo o país, porque o país vai quedando eh, eh, deshabitado, Sí. e vais perdendo as cousas con ele. Entón, este, este outro día metíme ali na ponte de Vede, e ali a, a pasar a Orense, cabe a, a, sí. a, a Moforte, e vino o cartel que pone, bueno, por ali eu creo que non vai nadie, pom, pero non vai nadie hacia eh, San Estevo, hacia o mosteiro de San Estevo, por ali de creo Ribera que non sube nadie. Sí. San Estevo de Riverdo oh. Sil, non? Sí, sí. Entón, Aquelo era unha carretera Bueno, debía de ser do paleolítico non? <risas> eh, eh, Pero eh, me resultou espectacular Pola cantidad de penedos, bolos Que hai todo naquela Na ladeira da, da, da carretera non? Claro, claro E me metí un par de aldeas E, bueno, pois pues, eh, As vim totalmente O se había xente abandonada ¿eh? ten que ser moi puntual e tal pero nunha delas nunha delas eh, que se chama Santa Xusta uh -huh. e eh, metime e eh, había bueno claro xa xa xa xa xa xa xa xa El o WhatsApp de Fernando Coñado de que hai un coche. Eh, esquitaba no, un unha máquina de brozar os sonidos de primavera porque se masa uh -huh. agora polo o río del Galego. As leias estaban abandonadas, pero alguien a limpar e diu, estamos na primavera xa. Motoferra de brozadora, chim é contaminación acústica de beretos. Ve un home Eh, había una pequeña capela, ya, me voy a llamar la atención, un tipo por ahí, eh, greñudo, eh, con Bye. cara de, de, de, de, de tal, y eh, eh, veo eh, al ojo, ¿qué pasó? No, llamamos la atención, a capella de tal, mm. era eh, de Santa Xusta. Me eh, dijo, ya para aquí, ¿cantos viven ya? Porque as casas mirábanse ainda bastante dignas eh, sí, e arregladas. Que pero, sí, pero de ir puntualmente, porque cando son a casa e miras que a mesa do porche ou aquel, todo está tapado con un plástico, ya, e ido, sí, sí. xa se nota que non é unha casa vivida todos os días, non? Sí, sí. Entón, email, o homem foi falador, me dou información, me dixo... Vivía, vive so, en Santa Xusta vive solamente él e a muller Santa Xusta pertenece a Nogueira de Ramuín a parroquia eu visitei na Coñecina había tres, tres habitantes tres mulleres e tres homes bueno, pois pues, ahora solamente quedando sí, sí, que é, é, é un tipo é un tipo de Quiroga sí. que sei que que estaba lá riba no alto do monte coa motoserra eh? coa demorzadora y se me da aquella de Quiroja. Uh -huh. eh, resulta que de dónde casa. Uh -huh. eh, bueno, o sea, eh, me contó da Santa Justa. Sí, ah, el milagro ah. de Santa Justa, me dice él. Eso sí. Eh, eh, bueno, pues eh, que me tú Julio eh, eh Armando son yo así que lo pedo, non me deve sorprender, vos, eh? <risa> <risa> bueno, bueno. No. conta, conta, que ti tes que... Ai, que lo pedo, ti <risa> eh, eres bo, o, bo, o, o, o, o conductor, veña, tira tí, pa diante. Vón, vou, vou, que pa próxima vades quedar sorprendido. Vá, entón chega <risa> e me dice, eh, aí hai un penedo, ves al onde está que a antena de telefonía, uh -huh. hai un penedo, en ese penedo hai unha Naza ajo adentro uhum. E o día de Santa Xusta Collese a xantinha que hai aquí na capilla e Elevase ata o penedo e A xente lava os oídos Porque a bogosa, a auga que hai dentro no penedo é a bogosa eh, do, do, do, dos xordos pos, pos males os oídos sí, sí, sí. Ela, Eu a verdade pensei que era como apenaba auga e outras que era unha que era na parte superior e de que de que almacenaba auga da que queda na chupa. Uh -huh. E vais que era un penedo que podía, por decirlo da maneira, sobresalir do terreno, pero sendo un alaxe. Uh -huh. e, e bueno, me encontre un penedo en equilibrio, sí. o sea, alto sí. alto, en equilibrio, unha cruz que parece ser que romper un faipou que puxero unha nova que dispois apareceu a veña a <risa> xente que lle gusta romper esas cousas daño, non sei non sei que mal faría o penedo me encontro peneda, <risa> unha queda peneda dun especie de formela <risa> no que hai auga almacenada é que parece ser segundo dicía este dicio saques agua que saques, eh, eh, eh, botes chovendo ou non chovendo, cali sempre re... hai auga Siempre permanente. Re... Sí, sí. Aí non hai de comprobar, eh? na forza do mes de agosto, de septiembre un ardira, día que... Ardira, ardira, comprobar a ver se si, si, si te, sigue tendo auga. No, pero, <risas> pero... A pinta tiña de... Ele conservar aquela a queda teneda húmeda, ¿no? Uh -huh. e alá estudemos un pouco con tanto do ritual que se fai ali levar o santo, é que moita xente leva botellas de auga pa casa, que é abogosa dos oídos. Uh -huh. Eu por pois, si acaso cando vou aí, eu fago sempre remedios, non vai a ser, vai ser que... Eh, sí. que, que se hai algo superior dixe este é un pajano que non se preocupa de nada <risa> e eh, eh, me mande espero eh, realmente eu me aí un vídeo porque é espectacular o penero que está prácticamente en equilibrio a uh -huh. buena está por a porta abaixo ten unhas pedras calzando mm. que eu vigo aquí como un se de un día por sacar unha pedra daquelas esta está pode checar por os peares a todos. E <risas> sí, sí, sí, sí. Entonces bueno, aí me quedei sorprendido desto de que En nosoutros tamén. Nós outros ¿Eh? tamén, tamén, quedamos sorprendidos. E coido con os nosos escoitantes tamén algun bueno, pues... algúrdeles est... mira, un de Vila eh, eh, estános dicindo que que que que lle parece interesante o que estás contando ti, un un de Vila o sea que Bueno, eu, eu simplemente quedei sorprendido polo que que ten dentro Ma. e que ademais recorda non se ti cortaras un oído e xeras o, a, o que é o un oído, a parte interna do oído, as sociedades recordan e, esa esa forma e, esa, esa forma do oído. O que si está a agua é fría como a centella. Si, sí, parece que é de nacemento non? Parece que se fora que foron a fonte, non? De, de, de manantial. Normalmente es, es, es. a agua encharcada té sí. eh, unha temperatura Bastante... ambiente, claro, non? E aí, claro, claro. aí a pedra o penedo unha cousa, xa seguro o, o marxen dos oídos que eu tiño menos, xa se regla ou unha regla, pero eu digo sempre, cando os galegos van a un sitio, e fa un ritual é porque é práctico, o galego non fai as cousas por papel iso sí. seguro eh? sí. entón eh, o, o que si xita ben o que é o conxunto da pedra dá má sensación que se comporta como un un, un sitio que, que mantén a, a temperatura da auga e moi, moi, moi fresca moi ben Bueno, eh, Juan, sempre, sempre nos sorprendes con cousas interesantísimas. Bueno, para, para a próxima eh, eh, escoitaremos outra vez con moitísima delicadeza. Eh, mira O de Villadangos, danos o, a, os parabéns. Eh. Felicítate por ese traballo que estás... A, a, a... Bueno, pues, eh, vou agradecido. Intentaremos buscar cousas curiosas que eu esto non nos sabía. É eh, eh, algunha literatura aquí de... de, de eh romerías, santuarios, vale. eso, aínda teño. Vale. Pero, pero desa, non había, non tiña conhecimento ningún. E viña veo contente e dixo llevála hoxe o equipo de sempre en Galicia vai humillar ao mundo que vamos sacar unha primicia claro sí, la, la, fantástica demais, si sí, señor bueno, que te felicitaron, acabo de os de Villadangos e é que máis sabes, que, que teño aquí, que, que, que me dice Villadangos, María Santari Salgado, Manuel Blanco. Bueno, o nos escoitante nos ha sido o Máximo Felipe eh, eh de Mercedes, bueno, desde Suiza, ou sea que moitísimas grazas, o sea, xa é internacional a cousa. Pois <ríe> sí, eh, bus, buscaremos eh, novidades, para, novidades para próxima semana, non? Pois, algo, algo xa hai preparado eh? Que non fu solamente a eso eh? vale, vale, Cua, vale, Fuga vale. máis cousas E hai algo aí Pero teño que que investigar Un poquinho máis para, po, para non dicir Xa as xa, tos xan dicindo aí O que se le ven a cabeza Sin rigor científico ni bon Sin vale, nada vale. Pero hai cousas que non teñen rigor científico Se vou a un otorrino E dixo que fuga a Santa Justa que pasó más los oídos. Hombre, eso va, va a irse ridí mío, qué no, no, no, no. pero pero en Jalisco pasan esas cosas. Hombre, claro. Sí, sí. gracias, Juan. Hasta próxima carajo, semana, veña, veña, una oferta. Igualmente. vamos a escoitar, vamos a seguir escoitando a peciña de antes por, como final por que quedan uns pouquinhos minutos porque da, a seguir teremos unha participación de Luis Luís, losada que nos, eh, aquelas palabras voadoras, que sí. estemos aquí grabadas vamos a la, escoitamos a peciña de música eh, eh, des, despedimos nos ata o vindeiro semana, vamos a la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 Va sen moro mandador. Fala con